Variabile Fahrenheit propone ora un articolo apparso sulla rivista anarchica A nel mese di novembre del 2005 Asimmetrie laiche e non Di Carlo Oliva Non è certo il caso di scandalizzarsi se gli uomini di chiesa si intromettono nelle cose civili È il loro mestiere e lo hanno sempre fatto da che mondo è mondo in forme assai più moleste di quelle cui ci è toccato di assistere negli ultimi tempi in quanto portatori di un quadro valori tanto rigido da poter essere spacciato nonostante certe palesi assurdità per, per naturale come a dire l'unico possibile non si sono mai rassegnati a lasciarne l'applicazione alla libera scelta dei membri della comunità sono convinti sulla base di oscure speculazioni teologiche Che l'umanità, massa damnazionis per definizione, abbia una deplorevole tendenza a sviarsi dal retto cammino, intendendo per tale quello che indicano loro, ovviamente, e considerano proprio dovere, anzi proprio compito pastorale, riportarcela e tenercela. Lo fanno, a loro dire, per il bene stesso degli interessati, e si capisce che in questa prospettiva il ricorso a un qualche metodo coercitivo è, nonché lecito, doveroso. La libertà di scelta, tanto in campo teoretico quanto sul terreno pratico, è strumento troppo pericoloso per lasciarlo a disposizione di tutti. Capace sarebbe la gente di adottare comportamenti e costumi, sul piano morale e politico, tali da ostacolare ed esplicarsi nel mondo del piano provvidenziale e non dite che certe questioni, come quelle sessuali e familiari, sono affatto private e che non si capisce proprio, per esempio, perché il clero dovrebbe dolersi se qualcuno, che religioso non è, decide di convivere senza sposarsi o di praticare l'omosessualità. A parte il fatto che, già il fatto stesso che qualcuno si dichiari non religioso, dal loro punto di vista grida vendetta, Non c'è materia, per quanto personale e privata, non c'è opzione possibile in cui la Chiesa, forte della sua secolare saggezza e dell'assistenza diretta dell'Onnipotente, non pretenda di dire la sua. Impedirglielo sarebbe, ed è abuso gravissimo. Visto che noi poveri laici, di quella assistenza non disponiamo e i nostri maestri hanno deciso un paio di secoli fa che non si può impedire a nessuno di credere in quello in cui crede e di dichiararlo se ne sente il bisogno, non possiamo far altro che lasciarli dire, in fondo i vari Ratzinger, Ruini e compagnia bella sono cittadini come gli altri e come gli altri possono dire tutto quello che pensano. Se ritengono che la, la precauzione assistita sia una iattura e le famiglie di fatto una catastrofe e le convivenze omosessuali un abominio, beh, devono poter dar voce a questo convincimento e vi si può solo pregare di stare attenti a non offendere nessuno. Eventuali dubbi sulla loro buona fede, possibili sospetti sulla natura più terricola che oltremondana delle loro motivazioni non autorizzano nessuno a togliergli la parola. Il fatto che diano degli altri convincimenti una raffigurazione distorta e caricaturale vedendovi il riflesso di comportamenti disordinati e associandole all'ambigua categoria del relativismo senza rendersi conto che nel pensiero moderno il valore della libertà di pensiero non discende affatto dall'incapacità di scegliere tra ipotesi diverse bensì, bensì dalla consapevolezza che ciascuna scelta è individuale per chi la compie, non è affatto come relativa, ma è, è al contrario tale da impegnarci tutti a difenderla da qualsiasi tentazione altrui di sindacarla con la forza, dimostra che ci muoviamo noi e loro su piani troppo diversi per interagire proficuamente, ma non esclude la possibilità, anzi il dovere del dialogo, per cui nervi saldi e portiamo pazienza. Tutto ciò rappresenta, se non proprio un'ingiustizia, sicuramente una simmetria fastidiosa, ma non se ne scappa. La Chiesa è ben consapevole della contraddizione e ci lavora da un pezzo. Ci chiede la libertà per sé, in base ai principi del mondo laico, per, per potercela poi negare in base ai propri, e come se non bastasse aggrava la pretesa con un atteggiamento di perpetua e petulante recriminazione, come se i poteri e i privilegi di cui gode e dispone nella società d'oggi non fossero abbastanza e se l'essere stata privata dalle vicissitudini storiche della possibilità di un ricorso automatico al braccio secolare, il rogo per intenderci, configurasse un intollerabile abuso» ma sono cose, naturalmente, cui dovremmo essere abituati. Sappiamo che ogni volta che il Papa dichiara solennemente che Dio non può essere escluso dalla società o qualcosa del genere, intende affermare soprattutto il proprio diritto ad imporci, a farci imporre per legge certe opzioni e certi comportamenti e pur nel pieno rispetto di questa sua aspirazione ci sentiamo tenuti a operare perché non la realizzi chi vivrà, come si dice, vedrà quello di cui dovremmo tutti più proficuamente scandalizzarci, forse è la corrività di tanti esponenti laici di fronte a queste singolari pretese e non alludiamo ovviamente agli esponenti del centrodestra sul cui laicismo quando sia per avventura affermato è sempre stato lecito dubitare Trattandosi notoriamente dei moderni eredi di quell'alleanza tra trono e altare che tanta acqua ha portato nei secoli al mulino della reazione. Che certi noti ex miscredenti siano stati recentemente fulminati sulla via di Damasco dal pensiero ruiniano e razzingheriano, non può stupire chi riflette su come, per il pensiero di destra, il valore sommo persi sempre quello del mercato, il che significa che tutto si può si deve mercificare per cui anche delle proprie idee le cito disporre liberamente in cambio dell'appoggio che una struttura potente e articolata come quella della chiesa può assicurare nel momento del bisogno e poi loro non credono all'uguaglianza né ai diritti né ai doveri personalmente si considerano affrancati da certi divieti che considerano inadatti agli strati più eletti della popolazione basta guardare per restare su uno degli argomenti del contendere più recenti alla loro vita familiare, ma non per questo disdegnano l'opportunità di servirsi delle normative religiose per tenere al suo posto il popolo bue. Dovrebbero vergognarsi, naturalmente, ma è proprio grazie all'assoluta mancanza di vergogna che sono arrivati lì dove sono. ma gli altri, degli altri, santi Dio, cosa dobbiamo dire? Come rispondere ai silenzi di Prodi, ai distinguo di Rutelli, agli outing interessati di Fassino e di Bertinotti? Anche loro, naturalmente, hanno il diritto di dire o non dire quello che pensano, oltre a quello di rivendicare, se lo giudicano opportuno, la propria familiarità con i Vescovi, gli studi compiuti dai Gesuiti, l'assidua ricerca del trascendente, o quant'altro ritengono possa servire ad allontanare da loro la pericolosa nomea di mangiapareti, che evidentemente considerano pericolosa in vista dello scontro finale con la controparte. Ma se a questa esigenza si sacrifica il dovere di garantire i diritti individuali, di difendere l'uguaglianza di tutti, a prescindere dall'atteggiamento che ciascuno può assumere di fronte alla Chiesa, allora allora si cade in una contraddizione ben più grave di quella dei tanti atei devoti che affollano le file del centrodestra. Ma chi milita da una certa parte, per Bacco, al problema dei diritti individuali non può essere indifferente. Sulla loro intangibilità non può transigere, sull'impossibilità di farne oggetto di scambio non può dubitare, altrimenti. altrimenti lo scontro con la destra già truccato sotto tanti aspetti diventerebbe affatto indistinto dal punto di vista ideologico, riducendosi, per ben che vada, ad un problema d'immagine e di capacità di pubblica fabulazione. E in questa notte oscura in cui tutti i gatti sono bigi, la coscienza dei cittadini finirebbe irrimediabilmente per perdersi. Già, a pensarci bene, è appunto quello che sta succedendo questo era un articolo di Carlo Oliva dal titolo Asimmetrie laiche e non apparso su A, rivista anarchica nel novembre del 2005